Abbiamo fin qui sommariamente descritto tre fasi della guerra rivoluzionaria. Preparazione, propaganda, infiltrazione. Ora viene la spallata finale, cioè la quarta fase, l'azione. Può essere di due tipi, la conquista legale del potere in paesi europei, oppure l'azione violenta, attentati, sabotaggio, guerriglia, più comune in paesi extraeuropei, Sono manifestazioni che il mondo occidentale sta vivendo proprio ai giorni nostri, da una parte l'Italia, caso legale, dall'altra il Vietnam, caso violento. In entrambi i paesi rischia di decidersi la sorte dei due continenti, già occupati nella loro parte maggiore da potenze comuniste. La decisione dipende molto da noi, proprio da noi italiani che viviamo questa insidiosa battaglia se sapremo finalmente aprire gli occhi sulla guerra rivoluzionaria, se sapremo reagire in misura adeguata allora, e soltanto allora, potremo riprenderci e vincere. Ma attenzione, è tardi, molto tardi. Guido Giannettini